Kapitola 24, čtvrtá. Běžil jsem temnou chodbou. Vzpomínky mého bratra byly jasné. Měl jsem dobrou představu, ve které části budovy se posledně nacházel. Mými největšími překážkami při hledání moše byly typický hloupě matoucí půdory z kasina, výpadek elektřiny, kvůli kterému jsem se musel orientovat jen s pomocí baterky, a skutečnost, že jsem nevěděl, jestli jsou stále na tom samém místě. Mož a holy už mohly být po smrti. Jsou naživu. I Edward je naživu. Je příliš rychle, aby zemřel. Takhle ne. Už delší dobu jsem slyšel draků vřev a cítil vibrace z bitvy. Spomalil ho. Možná ho i zastavil, protože po mně zatím nic nešlo. Zatím. Našel jsem správnou část budovy kanceláře evakuovaného kasína. Poznal jsem nepruhledné sklo místnosti s kojemi, odkud mož a holi unesli doktora bliše. Mlhanoční chmůr vytvořila nad podlahou 15-centimetrovou vrstvu. Mrzlo tu. Noha mě bolela tak strašně, že jsem objevoval úplně nové území bolesti tak jsem bolest strčil do šuplete ve svém mozku a zavřel. Něco v chodidle prasklo, tím jsem si byl jistý. Ale stále jsem se mohl relativně rychle hýbat a přenášet na ně váhu, takže k čertu s tím. Lí kvůli mně bude na noze pozbytek života nosit ortézu a já ani jednou neslyšel, že by si kvůli tomu stěžoval. To byl jen jeden z mnoha lidí, kterým jsem podělal život. Byl to dlouhý seznam. Límá zmrzačenou nohu, ale kolik lidí zemřelo v jeskyních Desoja, protože jsem nedokázal Lorda Mačáda zabít dost rychlé. Hledal jsem tu bratra, ve kterém uhasili jeho talent. Spolu s prsty ho připravili i o duši. A byla to moje vina. Nebyl jsem dost dobrý. Nikdy jsem nebyl a nikdy nebudu. Edward už byl asi taky po smrti, jen pár kostí zaseklých mezi dračími zuby. Mlha šplhala po zdech. Lovci, které uvěznili v posledním drakovi, byli určitě mrtví. Nachtmár by v žádném případě nedovolil, aby se hotel vrátil do našeho světa, kdyby stále žili. Byli buď mrtví, nebo zůstali ve světě nočních můr, kde je čeká věčné mučení, když jim Nachtmar z jejich myslí vytáhá každěčký kousek strachu. Jsou v pořádku? Ne, nejsou. Všichni jsou mrtví. I Lokoko a Fanzant jsou mrtví. Pár minut poté, co jsem zjistil, že jsem byl v Jasonově životě stejnou ničivou silou, jako u všech ostatních, co znám, jsem ho nechal na pospas smrti, aby ho roztrhalo hejno chrličů. Neměl jsem na výběr. Když se nedostanu k Nachtmárovi, všichni zemřou, kdyby hejnda poškodili. Ne, mohli jsme se vrátit. Mohl jsem se k němu dostat. Mohl jsem ty lovce dostat do vrtulníku. Byl jsem pokrytec. Obvinoval jsem Grenta Jeffersa, že mě jednou nechal monstrum na pospas ale pak jsem se zachoval stejně. Ne, zachoval jsem se hůř, protože těch lovců bylo víc. Neodešel jsem, abych bojoval s nachtmárem. Utekl jsem jako zbabělec. No, tak to není. Na no, něco zapomínáš. Když jsem se ohlédl za svým životem, viděl jsem dlouhou přehlídku neúspěchů. Dokonce i mé úspěchy jen pozdržely nevyhnutelné. Odrazil jsem invazista robilých. A co se stalo? Oni se vrátili. Jejich vítězství bylo nevyhnutelné. Já jen svým prstem ucpal jednu díru v přehradě, zatímco celá stavba praskala a rozpadala se. Při svém zhroucení pak smete celý svět. Jaký to jen mělo smysl? Uvědomil jsem si, že ležím na koberci, ale pád jsem si nepamatoval. Úplně mě zakrývala mlha nočních můr, plula mi nad obličejem jako uklidňující kokon. Chlad uvolňoval. Měl bych tu chvíli zůstat. Když budu pokračovat jen tím všechno s horším, způsobím další problémy, zničím další životy. Ať se proto projednou postará někdo jiný, ať je to zodpovědnost někoho jiného. Jaký to mělo smysl? Byl jsem přesně takový, jak tvrdil můj otec. Nebyl jsem dost tvrdý, nebyl jsem dost chytrý, dost jsem se nesnažil. Sakra, taky se měl ukončit jeho život a poslední věc, kterou uvidím v jeho umírajících očích zatímco mu bude rakovina užírat mozek, bude zklamání. Cyklus nikdy neskončí. Bude jim líb mě. Vstaň, vstaň a bojuj, to s tebe mluví Nachtmár. Ale já nevěděl, které myšlenky patří mně. Protiřečili si, odporovali si. Všechno potemnělo. Má baterka zhasla baterie vysáté nepřirozeným chladem. To mi pomohlo se soustředit. Pokoušel se mi udělat úplně to samé. Zvedl jsem se, mlha se mě pokusila stáhnout zpátky řetězy ze sebe lítosti. Mysl mi naplnili obrazy smutku a selhání. Jsem silnější než ty, zařval jsem. Bylo to příšerné tahle děsivá váha, ale podařilo se mi vstát. Mlha nebyla jen kolem mě, byla i ve mně. Zahlédl jsem právě ukázku toho, jak celou dobu manipuloval svým lidským hostitelem. Lži, zkreslené výklady a polopravdy. Bez ohledu na to, kým jste byli, časem vás to zlomí. Mlha zhoustla na úroveň pěny, šplhala mi k obličeji. Musel jsem mi fyzicky pokusech strhat a zahodit. O budeš se muset snažit víc, Mohl bych přísahat, že jsem koutkem oka zahlédl ve tmě pohyb. Zašustění uschlých listů a šepot. Jsi A ty ne, ty prokletej srači. Kde je můj bratr? Nachtmár neodpověděl. S vybitými bateriemi jsem se potácel tmou. Byl jsem zpytomělý zmrazu. Vteřinku mi trvalo, než jsem si vzpomněl, že lovci si nosí zálohu úplně na všechno. V brešně na zbroji jsem měl chemická světla, tak jsem je vytáhl, rozlomil a třásl s nimi, dokud nezačali vydávat uklidňující zelené světlo. Zakopl jsem o tělo na podlaze. Mohl to být někdo z paranormálních taktiků, možná i někdo z STFU, ale s rozpuštěným obličejem jsem ho nepoznával. Moši, holi, slyšíte mě? Byli tady někde. Měl jsem však nepříjemný pocit, že tady a tady jsou dvě rozdílné věci. Nachtmár pokroutil realitu. Byli tak blízko, že jsem je cítil. Měl jsem však pocit, že se mi ztrácí, že mizí ze skutečného světa. Moc mlhy rostla. Nachtmár se krmil na všech, kdo v mlze uvízli. Říše nočních můr se rozrůstala. Evakuace bylo dobré rozhodnutí. No dokážu si ani představit, co by to monstrum dokázalo, kdyby lapilo celé město. Moši! Žádná odpověď. Ale možná to bylo tím, že jsem volal špatné jméno. Hostitel kdysi býval obyčejným člověkem, kterého později ovládli. Hedrker Konenová mi dala psí známky, co strhla z těla z Dugway. Ruce se mi kvůli zimě třásly tak silně, že jsem měl problém vytáhnout je z kapsy. Podržel jsem je před chemickým světlem a podíval se na ně. Kitashima Markus. Díky tátovým psím známkám jsem věděl, co jednotlivé informace znamenají, bylo to služební číslo krevní skupina A. Jako náboženství se uvedlo X, což v té době znamenalo cokoliv jiného než katolík, protestant nebo žid. Jméno nejbližšího příbuzného bylo Mary Kitashima. Manželka? Matka? Byla to ona, koho jsem pro něj měl najít. Adresa vedle nejbližšího příbuzného vypadala nekompletně. Topas WCR. Musíš najít topas. To byla hostitelova slova. Bylo to místo. Zmatený hostitel s vysátou vůlí a zmanipulovanou myslí hledal domov. WCR? Znělo mi to povědomně. Doktor Blišmošovi řekl, že všechny jeho testovací subjekty byly dobrovolníci, kteří měli splynout s cílovou populací. WRC, War Relocation Center, Válečné internační tábory. Učil jsem se o nich. Táta mě přinutil, abych se o nich něco naučil. Chtěl, abych pochopil hranici mezi rozumem a strachem a jak rychle lidé dokáží překročit. Během druhé světové války byli Japonci na západním pobřeží schromážděni Zbavení svých práv, zabavili jim domovy a majetek a pak je uvěznili v několika bohem zapomenutých táborech uprostřed pustiny. Víc jak sto tisíc lidí. Tátovým cílem bylo utvrdit v jeho dětech zdravou nedůvěru v úřady. To byla lekce, které jsem se držel. To pas bylo označení jednoho internačního tábora. Markusy se Pojď a postav se mi. Mlha se ode mě odvalila. Bylo to dlouho, co Nachtmár naposledy dovolil vyslovení toho jména v blízkosti hostitele. Dodržel jsem slib. Vím, jak ji najít. Vím, jak najít Mary. Vím, že mě slyšíš. Musíš se jen protlačit skrz mlhu. Nedovol Nachtmárovi, aby se ti stavil do cesty. Nedovol mu, aby tě zastavil. Mlha poluzovala nepřirozeným světlem. Něco se zvedlo po mé pravici, nad podlahou se utvářel vír. Získal obrysy muže, na chvíli jsem si dovolil doufat, než z něj vyskočil děsivý ječící hůl, co klapal zubatou tlamou a sápal se mi pohrdle kostěnými prsty. Klidně jsem zvedl anihilátora a ustřelil mu hlavu. Celá postava explodovala v oblaku kapek husté mlhy. A nedovol nočnímu rámu, aby zatemnili tvou mysl, Markusy. Pojď za zvukem mého hlasu. Jsem tady, abych ti pomohl. Mlha vytvářela další monstra a já je zabíjel jedno po druhém bez přemýšlení. Nijak jsem je nehodnotil, jen jsem si vždy ověřil, že nejsou tím, koho hledám. Nepřestával jsem mluvit. Byl jsem klidný, soustředěný, zabíjel jsem. Nachtmár tě ovládá, využíváte, nechce, aby znal pravdu. Blkodlak vpravo. Dva zásahy ho rozptýlily v nic. Temnota lhala, plivala zvěrstva a hrůzu. Ze stropu spadly démoni, zabil jsem je. Ze stěn se po mně ohnala chapadla, odstřelil jsem je jedno po druhém. Byla to nekonečná přehlídka příšer. Panovala tu taková tma, že jsem reagoval vždy v poslední vteřině. Fungoval jsem čistě na instinkty. Pohyb na obou stranách. Přehodil jsem anihilátora do jedné ruky a druhou vytáhl pistoly. Rozpažil jsem a sejmul obě monstra dřív, než se plně sformovala. No tak, postupoval jsem dál a narazil jsem na další skutečné tělo. Tentokrát sedělo v kolečkovém křesle. Byl to doktor Bliš. mrtvý. Neměl na sobě jediné zranění. Tvář měl stuhlou v posledním výkřiku, zabil ho vlastní strach. Mlha se mu vplížila do otevřených úst. Mrtvola ke mně otočila obličej. Rty se nehýbali, ale promluvil nachtmárovým hlasem. Já ho nenechám odejít. Nevrátím se do kraje ticha. Nebudeš mít na výběr. On je silnější než ty. Ze strany přicházel křik. Zvedl jsem anihilátora, ale tohle byl lidský výkřik. A navzdory nachtmárovým trikům jsem poznal, že je skutečný. Holy. Nyní se nachází v mém světě. Spírá se mi stejně jako ty. Nepodává se svému strachu jako většina lidí, ale ona se zlomí. Já ji... Ohnal jsem se pažbou anihilátora po hlavě mrtvoli, až se mi rozrazil lepku. Sklapni! Doktorovo tělo sklouzlo do mlhy a Nachtmár stichl. Holy. Vydrž jsem na cestě! Jen s chemickým světlem se to těžce poznávalo, ale vypadalo to tady jako skladiště, kde se předtím schovali. Dveře byly těžce poškozené a velká police ležela na boku. Poznal jsem indické kostýmy. Udělal jsem další krok a moje bota se zabořila do podlahy. Nemusel jsem se tam dívat, abych poznal, že jsem šlápl do vyschlé hlíny. Hranice reality se tu silně rozmazávaly. Holy! V podlaze byla práhlubeň. Mladoní stékala a prozrazovala, že jde spíš o hlubokou díru. Sede! Zavolala zevnitř holy. Z jejího hlasu čišelo zoufalství. Potřebuju pomoc! Sežnila no! Mohla to být pást, ale já neměl čas domýšlet důsledky. Seš to opravdu ty? Ne, jsem velikonoční zajíček. Hned se žeň to lanoty ty idioté. Tohle určitě znělo jako skutečná holy, ale pak nad jámy zavrčelo i něco dalšího. Hodil jsem tam chemické světlo. Padalo asi čtyři metry, letělo šedí, dokud nedopadlo na zem mezi dvě postavy. Jedna byla holi, celá umazaná od bahna, v ruce držela něco šedého a špičatého, Odháněla tím druhou postavu. Ta byla v mnohem horším stavu, v potrhaných šatech a tak špinavá, že jsem v ní stěží poznal člověka, natož abych odhadoval její pohlaví. Hodila by se mi tu menší pomoc, hede! Baterie v kolimátoru se vybyly spolu se vším ostatním, ale tohle byla snadná rána. Stříbrné broky trefily mátohu, roztrhaly jí čelist, krk a ramena. Tělo to odmrštělo na druhou stranu jámy, ale vrčet nepřestala. Nestřílej! Vyštěkla Holi. Stáhnul jsem prst ze spouště. Využila mého odvedení pozornosti, skočila a zarazila stvoření podhrudní kost svou špičatou zbraň. Holi se do ní zapřela a pak i s nechutným vlhkým křupnutím prohnala srdcem. Opřela se mrtvole botou obřicho a odkopla ji. Dobrá rána! Zavolal jsem na ní. Lano, ZD! Zopakovala svůj požadavek holi a já zjistil, proč tak spěchá. Mrtvola s proděravilým srdcem nebyla její jediný problém. Chemické světlo nedopadlo na zem. Dno tvořila neklidná vrstva mrtvol. Celá podlaha se hýbala. Byla to upíří krmící jáma a noví nemrtví se právě probouzeli. Holi se zapřela o zeď, když se muž, na kterém stála, pokusil postavit a připravil ji o rovnováhu. Neúčinně mu dupala na hlavu. Pospěš si! Skutečné lano jsem neměl, ale vždycky jsem sebou nosil padákovou šňůru. Byla skoro stejně užitečná jako lepicí páska. Několikrát jsem si jeden konec obmotal kolem paže a zbytek jí hodil. Chytej! Našla šňůru a vší silou se jí chytila. Úzká šňůra se mi kvůli její váze zařízla do masa a připravila prsty o přísun krve, ale na lepší zajištění nebyl čas. holy kopala do hliněné stěny, snažila se po ní šplhat nahoru. Z mlhy se vynořily ruce a paticky se po ní natahovaly. Holi se chytila o kraje jámy. Pustil se mlano, popadnul je za zápěstí a vytáhl do bezpečí. Rozrazil se mlhu. Její falešná bunda FBI byla roztrhaná na cáry. holy ležela na zemi a lapala po dechu. Myslela jsem, že skončím jako svačina. Holly ve skutečném životě jednu jámu přežila. Samozřejmě, že to proti ní naše monstrum použilo. V Nachtmar se ti dostane do hlavy. Jo, jo, to už mi našlo. Asi si myslel, že mě tímhle zničí. Zhluboka se nadechla. Musí se snažit víc. Ta skutečná byla horší. Problém nebyly naši mrtví, co se občas probrali dřív, než je upíři odtáhly a rozsekali na kusy. Bylo to hladovění a monotónost. Holi si odfrkla. Šel po tom, co se mu nabídlo jako první a podstata mu kompletně utekla. Nedokázal jsem si to ani představit. Štěstí, že směla kolík. Holi zavrtěla hlavou. Keš by, došly mi náboje a musela jsem improvizovat. Byla tam zlomená stahení kost, jako za starých časů. Můžeš chodit. Musela si všimnout, že ulevuji jedné noze. Asi rychleji než ty. Kde je mož? Nevím. Když to začalo být opravdu divný, rozdělili jsme se. Počkat, vy jste se vrátili? Špinavou tvář rozdělil úsměv. Ale byla navzdory všemu optimistkou. Zvládli jsme to. Super. Možná, já nevím. Dlouhý příběh. Jdeme. Vytažení holi z jámy muselo narušit Nachtmárovi plány. Mlha se zdála být podrážděnější, zoufalejší. Pomohl jsem holi vstát. Musí mi najít někoho jménem Markus Kytashima. Markus, myslím, že jsme se potkali. Doktor to jméno řekl. Temnej strašidelný nemrtvej, který stahuje svět do psychotický noční můry. Jo, vzal si doktora, co jsem ho pro tebe měla najít. Slyšela jsem, jak zaječel, než umřel. Teda doufám, že je mrtvej, protože to znělo vážně ošklivě. To je náš chlap. Markus, projekt Mark 13. Mark 13 je přes dívka? Ten parchant. Holi se rozpalovala. Když toho Markuse zabijeme, všechno se tím spraví. Já tu vlastně jsem, abych ho zachránil. Holi si povzdechla. Ach, doprdele práce, vážně, ZD. přivedl jsi s alespoň nějakou pomoc? O, Eda, ale ten nahoře bojuje s drakem. Z druhého konce skladiště se najednou ozvala rána. Vystřel. Mož? zeptal jsem se. Možná. Zatím jsem neviděl, že by nějaká ta potvora z nočních můr používala pistoli. Ticho, Zede, snažíš se mu napovídat? Může to být mož, ale do letu s náma bylo i pár lidí z PT, když šlo všechno do pekel. Pár dalších výstřelů a pak zarachocení. Je jediný způsob, jak to zjistit. Rozlomil jsem další chemické světlo. Dal jsem ho holy a protože svou zbraň vyprázdnila do novopečených upírů, podal jsem jí i svoji kompaktní 45. Mého bratra jsme našli na druhé straně skladiště, ale on pomoc nepotřeboval. Ta oblast byla dobře osvětlená, maskovala se zamárnici na Novém Zélandu, kde mého bratra mučili. V žárovkách výřila mlha a napájela je nepříjemným bladým světlem. Stvoření z nočních můr byly kultisté ze svaté církve dočasné smrti. Byli tam čtyři ale červené roby měly provrtané kulkami. Mož stál uprostřed nad pátým tělem. Otočil se a namířil na nás pistoli, když zaslechl naše kroky. Silně se třásl, překvapilo mě, že nevystřelil. Auvene! Jo, kámo, jsem to já. Zaplavila mě úleva. Už je to v pohodě. Byl pořezaný a potlučený. Na tváři se mu rozšiřovaly modřiny. Oblečení na něm vyselo v cárech a pod ním byl odřený až na maso. Z rukou mu stékala krev a kapala do mlhy. Zvedl ruku bez pistole a zavrtěl prsty. Tentokrát mi zůstali. Chtěli mi je zase uříznout, ale já jim to nedovolil. Co se stalo? Já, já nevím. Bylo to jako předtím, jen jsem tentokrát věděl, co se stane. Ukázal poniklovaný Browning H.E. Power. Ukradl jsem ho jednomu z pété chlapů. Už ani nevím, jak se mi dostal do ruky, ale sejmul jsem je. Dostal jsem je všechny, dokonce i ji. Muž ustoupil stranou, odhalil poslední mrtvolu. Pamatuješ si ji? Věděl jsem, že to není skutečná Lucinda Hudová, ale určitě šlo o přesvědčivou kopii. Byla to docela atraktivní holka s pelkou v jedné ruce, ale paže byla zkroucená a vklíněná pod bradu. List pily byl zařízlý do hrdla. Mož se zachechtal. Hehehe, ta děvka to vůbec nečekala. Můj bratr se s tím nepáral. Jsem ohromený. Nevěděl jsem, že to v sobě máš. Teď odsud vypadneme. Já jsem to udělat už prvé. Mož upadal do šoku. Ale já nejsem jako ty položil se mu ruku kolem ramen a otočil ho k východu. Jen v tom dobrém slova smyslu. Dostanu je ven a pak se sem vrátím. Musím najít Markuse a zrušit Nachtmárovo kouzlo. V mlhou zaplavené oblasti uvízly stovky federálů a záchranářů a jestli se Nachtmár krmil na všech, nedalo se ani odhadnout, jak silným se stane. Lucinda hudová promluvila, Mož jí pilou skoro uříznul hlavu, ale Nachtmark mluvení hlasivky a vzduch nepotřeboval. Počkej, vyvolený. Už jsem ti jednou řekl, že žádný autogramy nebudou. Mož se otočil a nasázel do Lucindy půl tuctu kulek. Závěr prázdné zbraně zůstal odtažený, ale on dál zbytečně mačkal spoušť. Tak už, kurva, chci Odstrčil jsem prázdnou pistoli stranou. Dostaň ho odsud, holi. Vzala mého nesrozumitelně křičícího bratra za ruku a jemně ho odtáhla pryč. Co chceš, Alpe? Nachtmár zasyčil. Vidím, že jsi silnější než můj poslední. Vyjednávej s námi, vyvolený. Jasně, ty zmizíš tam, odkud jsi přišel, necháš nás na pokoji a já tě nezničím. Ne, já jsem a vždy jsem byl. Stará že již nemůže ukojit můj hlad. Svět myslí, již byl proskoumán. Jejich příběhy byly vyprávěny. Teď je tam ticho. Budu tam hladově. Jít tam znamená skončit to, co vždy bylo. Spoj se s námi. U to se nestane. Společně můžeme utvářet tento svět podle našich přání. Při jejši zastavit blížící se válku. Můžeme ti pomoct. Na oplátku žádáme málo. Budeme pečovat o tvé příběhy, budeme ti sloužit, odvrátíme invazy a ty se staneš vypravěčem tohoto světa, ne pouhým sklízečem masa. Jsi silnější než ten poslední. S naší pomocí se bude dít jen to, co si budeš přát. Zamračil jsem se. Všechny důkazy ukazovaly, že se blíží něco velkého a na hrobce téhle věci jsem našel svůj záhadný symbol. Ty víš o nadcházející invazi? Ano, já jsem, vždy jsem byl. Již dříve jsme viděli, jak vypráví své příběhy. Jeho příběhy jsou překrásné. Jeho ticho je umění. To on nás probudil z našeho spánku. To on nás vyslal, abychom putovali světy vašich myslí a vyprávěli vaše příběhy. Proč? Aby vyzkoušel své protivníky. A kdo je on? On je koncem všech věcí. On skoncuje i s tebou, pokud nepřejmeš naše spojenectví. My ti to ukážeme. Mlha změnila barvu, přešla v jasně rudou barvu čerstvé krve. Lucinda a falešní kultisté zmizeli, nahradili je krátké záblesky obrazů vršily se na sebe, táhly se do nekonečna. Viděl jsem svět, který jsem znal v plamenech. Města se propadala do obřích trhlin v zemi. Viděl jsem všechny, co jsem kdy poznal, jak příšernými způsoby umírají. Nakonec jsem viděl Julii, ale ona se změnila. Každičký kousek jejího těla pokrývala znamení ochránce. Stala se z ní pouhá zoufalá zbraň a ztratila přitom veškerou lidskost. Přežila jen ona, ale na tom už nezáleželo, protože už dlouho nebyla sama sebou. Obrazy přestaly blikat. Nad tím vším chaozem byla jediná geniální mysl, která kula pikle. On mě právě teď sledoval. Červeň vybledla a přede mnou se znovu objevila falešná Lusinda. Noční můry už mi unavujou. To nejsou tvé noční můry. To je tvoje budoucnost. My víme, že toto není příběh, který bys chtěl vyprávět. Spojí se s námi, vyvolený. Jestli jsem se něco v téhle práci naučil... Takže nemám nikdy uzavírat smlouvy s ďáblem. Víš, co si o tvoji nabídce myslím? Kopnul jsem Lusindu do hrudi, popadl jsem pilu a dokončil jsem, co mož začal. O pár vteřin později se hlava odkutálela stranou. Tohle si o ní myslím. Když jsem skončil s řezáním hlavy mladé dívky, uvědomil jsem si, že je tu mumie a zdvořile čeká, až si se mnou bude moci promluvit. Jakoby vyrostl přímo z mlhy. Jeho maso bylo vyschlé, kůže na kostech napjatá a tenká jako papír. Místo očí měly jen prázdné černé díry. Vlasy dávno vypadaly a kůže na vrcholku hlavy pokla odhalila bílou kost pod ní. Poznal jsem střih uniformy, ve které jsem ho potkával dřív, jen teď byla stará, spráchnivělá a rozpadala se, Během desítek let, kdy hněla pod pískem na skládce chemických zbraní, z ní vybledly všechny barvy. Markusy, si! je přikývla. Hrty měla stažené, odhalovaly zašlouklé zuby. Čelist se pohnula, jako by se pokoušel mluvit, ale nevyšel z něj žádný zvuk. Části těla, které vytvářely hlas, už se dávno rozpadly. Pamatuji si! To kdysi bývalo mé méno. Mlha kolem nás v zavířila. Nachtmar sbíral síly, připravoval si novou taktiku, ale nemohl zastavit, co jsem se chystal udělat. Už to bylo dlouho, co jsem se uchýlil k silám, které mi poskytla zkažená magie starobilých. Mordechaj věděl, co umím. Měl důvod, proč riskoval mošův život, aby mě sem dostal. Říkal jsem ti, že ti pomůžu. Svůj slib jsem dodržel. Vím, jak najít ženu, kterou hledáš. Pojď se mnou, musím ti něco ukázat. Natáhl jsem ruku. jako bych si potřásl se železnými ingoty obalenými tenkou koženou rukavicí. Vlna nesnesitelného mrazu se mi prohnala paží a hrozila, že mi zastaví srdce. Kapitola 25. Kde to jsme? je nahradil stejný mladík, kterého jsem potkal předtím. Uniforma se ze zaprášených hadrů změnila v upravený olivový overal. Kůže vypadala normálně, žádná vysušená skořápka a na místě popraskané lebky rostly husté černé vlasy. Tak on sám sebe viděl, nebo spíš tak se nachtmár ujišťoval, že sám sobě připadá. Ve skutečnosti zbyla jen mumifikovaná mrtvola. Věděl jsem, že naše těla jsou stále v Las Vegas. Tohle místo vypadalo skutečné, ale nebylo. Celé to bylo neuvěřitelně nebezpečné. Bordecaj mě kdysi dávno varoval, že když necháš perfektní tělo prázdné moc dlouho, něco půjde kolem a usadí se v něm. Kde to jsme? Zopakoval duch Markuse k Rozhledni se, ty mi pověz, kde jsme. Podobně jako mumii nahradila normálně vypadající lidská bytost, mlhou zaplněné kasíno nahradila rozlehlá poušť porostlá zakrslými keři. Nedaleko se tyčily stíny hor. Příliš se to tady nelišilo od terénu, který jsem viděl v Dakveji. Konec konců na kilometry jsme se nenacházeli moc daleko od něj. Marku se pohřbili nedaleko jeho posledního pozemského domova. Vypadá to povědomně. Proč tu jsme? Protože potřebuju, abys pochopil pravdu. Mrzlo ale nemohl za to podivný energie vysávající na v trik. Na tomto místě vládla příšerná zima i ve skutečném světě. Výtrvil. Na písku ležel poprašek sněhu. Bylo to pusté, odpudivé místo. – Kam jsi mě to vzal? – zeptal se podezřívavě. – Ty syná jsem přenesl, Tohle si celou dobu hledal. Já netušel, jak se sem dostat, ale ty jsi to věděl celou dobu a on tě jen sváděl z cesty. Já jsem ti pouze pomohl dostat se spod démonova palce. Jsem jako ty. Nechápal jsem ani zlomek toho, co mi úlomek z artefaktu starobylých udělal a příčelo se mi na něj napojovat i někoho dalšího. Bylo mi řečeno, že všechno z druhé strany má svou cenu a já za to jednou nějak zaplatím. Nachtmár není dost silné, aby nás zastavilo bál. Prohlížel si horizont. Nezáleželo na tom, že je tma. Stejně neměl skutečné oči. Naše okolí viděl perfektně. Vypadá to povědomě. Markus udělal pár kroků, dřepl si a dloubl do něčeho v písku. Byl to kus staré lahve. Nedaleko v zemi hněla dřevěná prkna. Ale tohle? To nemůže být. Já tohle místo znám. Bývalo tu město. Ne, skutečné město, ne. Byly to jen boudy, ale... Jsou pryč, jsou pryč už hodně dlouho. Už jsem se ti to snažil vysvětlit. Markus klesl na kolena a opřel se dlaněmi o písek. Cítím, že je to stejné místo. Žil jsem tu. Tohle není jen další z jeho lží žene. Je mi to líto. Tohle se děje teď. Je to skutečný. Tady jsem ji nechal, svou ženu. Slíbil jsem, že se vrátím. Ale to bylo před 60 lety. Spal si hodně dlouho. To není možné. To by znamenalo... Jo, znamenalo to, že všichni, které kdy znal, jsou pravděpodobně po smrti. Nebo tak staří, že by ho stejně nepoznali. Utekl mu svět. Dlouho mlčel, jak se v něm usazovalo příšerné procitnutí. Tohle už není tvůj čas. Byli jsme svoji teprve rok, čekala dítě. Hlas mrtvého muže se zlomil. Slibil jsem jí, že se vrátím, až válka skončí. Vrátil ses. Není tvoje chyba, že jsi to nestihl včas. Utíkal mi čas, ale potřeboval jsem, aby hostitel přijala realitu. Markus zdrceně zíral na zem. Přišli jsem. A hledali dobrovolníky. Vážně. <laughs> Vyhnali nás z domu, který jsem postavil vlastníma rukama. Připravili otce o jeho sad A strčili nás do chatrčí, co se nehodili ani pro prasata, kde vítr profukoval z dmy. A já měl svou ženu nechat v té boudě, protože oni chtěli, abych za ně bojoval v jejich válce. Duch vstal a zadíval se do dálky. Ale já to udělal, protože já se v této zemi narodil. Nic jiného jsem nikdy nepoznal. Cítil jsem, že je to má povinnost. Vyhráli jsme? Jo, vyhráli jsme. Díky lidem, jako seš ty. Pět poslouchej. Potřebuju, abys něco udělal. Ne, ty poslouchej mě cizinče. Slyšel jsem, jak se do jeho hlasu vplížil vztek. Když se mnou ti doktoři mluvili, tvrdili, že mají speciální úkol. Tvrdili, že můžu urychlit konec války a že pak půjdeme všichni domů. Já jim věřil. Pak mi vyvrtali díru do hlavy a naplnili ji zlem. Pokaždé, když se mě pokusilo ovládnout, jsem ho odrazil, ale oni pak prostě vyvrtali další díru. Sevřel dlaně v pěst. Musí za to zaplatit. Oni jsou pryč. Buď jsou dávno mrtví, nebo brzy budou. Teď za to platí jen spousta nevinných lidí, co s tím nemají nic společného. Tvoje žena byla těhotná. No, moje je taky. A právě teď je v nebezpečí. Mezi těma lidma, co tam teď umírají, by klidně mohla být i tvoje vnoučata. Na myšlenka ho překvapila, ale duch toho musel vztřebat opravdu hodně. Ale jak? Potřebuju, aby svoje monstrum odvolal. Potřebuju, aby ho do světa snů. Ale já nemůžu. Stal se příliš silným. Zkoušel jsem ho udržet pod kontrolou, když jsme se potkali poprvé, ale zatímco jsme spali, tak on sílil a já slábnul pak nemáme na výběr, řekl jsem pomalu. Potřebuju, abys zemřel. Markus na mě nevěřícně zíral. Cože? Ty už seš mrtvej. Já jen potřebuju, abys to přijal a pokračoval dál. Jestli to neuděláš, bude tě využívat. Musíš se přesunout někam, kam na tebe nedosáhne musíš odejít tam, kam tě nebude moc následovat. Bez tvé síly se nachtmár stane slabým, zranitelným. Pokusí se převzít někoho jiného, asi to budu já. Ale jestli to udělá, tak mě uspí dřív než příliš zesílí, stejně jako to udělali předtím. To je šílené. Ty nevíš, o co žádáš. Ty sny nikdy nepřestanou. Budou se zhoršovat a zhoršovat, až nepoznáš, co je realita. Nedělej to! No, ty ses dobrovolně přihlásil na drsnou práci. Sakra dobře si věděl, že můžeš umřít, ale nakonec to pro tebe dopadlo mnohem hůř. Já alespoň vím, do čeho jdu. Potřebuju, abys zemřel. My všichni potřebujeme, abys zemřel. markusy si... Nemůžu... Pomalu jsem z pochvy vytáhl kukry. Ano, můžeš. Problém je, že pokud budeš chtít žít, tak se znovu vrátíš. Přesně nechápu, jak to funguje, ale u lidí jako my vůle hodně znamená a jestli mu podáš prst, on si vezme celou ruku. Musíš odejít dobrovolně. Jestli ne, na tě bude dál využívat a zemřou další nevinní lidé. Zabili tě už dřív, ale díky svý touze a Nachtmárově magii se zvrátil. To proto tě uspali, ale Nachtmár už spát nechce. Musíš zemřít a mrtvej zůstat. Markus se díval na můj nůž, ale neuhnul ani se nesnažil bránit. Přemýšlel o tom, co se mu pověděl. Jeho hlas pak byl pevný jako ocel. Co musím udělat? Prostě se nevracej. Pomalu přikývl, konečně pochopil, co je v sásce a odvážně tam stál a čekal na svůj osud. Napřáhl jsem se z kukry. Ono na tebe pořád čeká, ujistil jsem ho. Markus měl stále otevřené oči, když řekl Udělej to! Sekl jsem. V zamlženém skladišti přede mnou stála mumie. Ruku jsem měl nataženou. Těžká čepelku kry hladce projela Markusovým krkem. A pak se zhroutil. Kůže se rozpadla v prach a kosti zarachotily na podlaze. Nachtmáru vřev otřásl světem. Mlha vřela, zřila, odtahovala se od Markusova těla. Utíkala! Zabití hostitele ho vážně ranilo, ale tím to neskončilo. Prozatím byl omráčený, dezorientovaný, možná čekal, že se jeho vyvolený vrátí mezi živé, jako to udělal už dřív. Markus byl hlavním zdrojem jeho síly, jeho kotvou na zemi. Když neožil, nachtmár začal být zoufalý. Alp sice zesílil, ale bude potřebovat někoho, ke komu se připoutá, aby to tak zůstalo. A proč by neměl? Země byla jako byfé plný strachu. Naše mentální cesta do topazu musela trvat jen pár reálných vteřin, protože jsem v chorbě zahlédl moše a holy. Brodili se hustou mlhou, mířili do tunelů. Tam ne, před ním vchodem. Musíme najít taktickou jednotku jednorožce. Ale no tak, ZD. Holy se otočila i se stále ochromený mošem. Nejdřív pomáháš mrtvému chlápkovi a teď chceš hledat toho zlýho? Jsou tu ještě další děsivý šmejdi, se kterými si chceš vyrazit? Mrtvej chlap je pryč. Teď už se musíme postarat jen o prastarý monstrum z nočních můr. Brnkačka. Vyrazili jsme směrem, kde jsem tu šel východ. Nejdřív jsem se myslel, že se mlha rozptiluje, protože na první pohled zabírala méně prostoru, ale když jsem se podíval pořádně, ukázalo se, že se sráží. Houstla a měnila se ve slis. Vsakovala se mi do bot a mrazila mi prsty. Byla naživu a vypadalo to, že prosakuje podlahou nebo se schromažďuje v potrubí, kde hledala cestu dolů. Zbíhá se dohromady, řekla holi. Pod náma jsou tunely. Odstřihnul jsem ho od hlavní baterie. Myslím, že se teď pokouší soustředit zbývající energii na jediné místo. Proč? Dohaj zlo, to je fuk. Nemůže jít to nic dobrýho. Belhal jsem se za mošem a holy. Moš už se naštěstí vzpamatovával. Došli jsme k těžkým zamčeným dveřím a moš věrný rodinné tradici pitů prostě zařval a rozkopl je. Byli jsme na patře kasína. Zaboč doprava, ukázala Holly. Tahle místa byla tak strašně matoucí. Jak? Včera jsem tu prosázela tisíc babek. Pozor! Skleněnou stěnou napravo od nás proletěl chlap. Uhnul jsem před letícím sklem, zatímco chlap dopadl přímo na záda ve spršce tekutého mlžného humusu. Neviděl jsem dobře, co ho odhodilo. Z části kvůli špatnému osvětlení a zčásti proto, že to bylo ze slizu nočních můr a rychle se to rozpadalo, ale vypadalo to jako třímetrový dvounohý dykobraz se šesti rukama. Byl tak blízko, že jsem jen jeho směrem natočil anihilátora a vypálil od boku. Dva rychlé výstřely a stvůra praskla jako balónek s vodou. Pocákal mě slys, ale většina ho hned stekla dolů, odtékal pryč za zbytkem mlhy. Mož šel pomoct ležícímu muži. Seš v pořádku? Ne, ale přežiju to. Zasípal chlap zjevně trpěl bolestí. Na sobě měl zbroj, ale byl tak oslizlý, že jsem ho nepoznal. On však poznal moše. Ty! A do to je ultimátní právník řekla Holly. Za to předtím se omlouvám. Ušetři si to. Nejdřív odsud musíme sakra vypadnout. Zažalovat vás o poslední vindru můžu později. Mož ho zvedl. Právník ukázal jednou vlhkou rukou. Moj tým je tam. Hodila by se pomoc. Není problém, řekla Holly. Hodila by se nám pomoc, protože nám někdo ukradnul všechny zbraně. Zahanbený moš mu podal Browning se stále otevřeným závěrem. Ty máš mindy, vykřikl. Pojď k tačkovi, neublížil ti ten zlej pán. Ultimativní právník rychle vytáhl z vesty zásobník a pistoli byl. Jestli si ji jen škrábnul, utluču tě k smrti, řekl nonšalantně mošovi. Jmenuji se Durant, tudy. Následovali jsme hrozivého právníka ke zbývajícím členům týmu paranormálních taktiků, kteří barovými stoličkami odráželi útok dalších rozteklých superdikobrazů. Rozdělili se do několika skupin a využívali úzkých chodbiček mezi hracími automaty. Ultimativní právník se od nás oddělil a začal na ně střílet. Já zamířil k dykobrazovi, který někoho zahnal za stůl Blackjacku. Armstrongovi se podařilo přežít a já tomu chlapovi musel uznat, že je sice hajzl, ale bojovat umí. Mlátil stvůru po hlavě trubkou, ale nezdálo se, že by to monstru vadilo. Dál ho pronásledovalo kolem stolu. Kroužili kolem sebe, Armstrong se zoufale snažil udržet na opačné straně stolu. Všiml si přibližujících se chemických světel. Tady! Pomoc! Protože umím být pořádný parchant, nedokázal jsem odolat. O to bych hrozně rád, ale to bych byl blíž než na sto metrů. Pyté! zavrčel Armstrong, než se musel sehnout, když se monstrum rozmáchlo přes stůl. Střelil jsem stvůru dozad a ohodil stěny přízračným slizem. Čisto! křikl z druhé strany ultimátní právník. Vypadalo to, že jsme dostali všechny. Na minutku jsme byli v bezpečí. Čisto, potvrdil jsem. Armstrong ležel na podlaze, vytíral si sliz z očí. Natáhl jsem ruku, abych mu pomohl vstát. Poděkovat mi můžeš později. Byl naštvaný, ale pomoc neochotně přijal. Ono se dost těžce vstává, když na sobě máte těžkou zbroj a podlaha klouže. No právě teď potřebuju najít strikna. Vím, že vás najal, takže doufám, že tušíte, kam zalezl, když se tu všechno zbláznilo. A proč bych ti měl pomáhat? Ukázal jsem na zem. Sliz zhoustl ještě víc, vydával teď našedlé světlo. Plazil se, zanechával za sebou vlhkou stopu, ale samotná substance utíkala. Máme jen trochu času, než se tohle svinstvo spojí a vytvoří něco opravdu ošklivýho. Tvůj nový šéf má tajnou zbraň, co tuhle věc zabije. A já bych je rád použil. Naše vzájemné nepřátelství si můžeme nechat na pozdějc, až se velký démon z nočních mur přestane snažit sežrat celý Las Vegas. Armstrong zavrtěl hlavou. Máme svý zásady. Nejdřív musím najít. Ušetřím ti čas. Zvedl jsem anihilátora a ukázal na pažbu. Musel jsem doktoru Blišovi rozmašírovat hlavu. Klid, už byl mrtvej. Je to dlouhý příběh, ale zmínil jsem se o tajný zbraní. Armstrong se díval na anihilátora. Všimnul jsem si, že na něm zůstala krev smíchaná z vlasy. Má ji jeden z jeho chlapů. Počkej, co se ukázala mlha? Komunikace funguje jen omezeně, Armstrong zkusil vysílačku. Tady rychlá zvědavost 6. Slyším je někdo. Rychlá zvědavost? Vy se fakt berete moc vážně. Ale Armstrong se někomu dovolal. Kde je velitel? Podíval se na mě. Protože se blíží něco velkého. Ukázal jsem na podlahu. Myslím, že ze spodu. Rozumím. Jsme na cestě. Kam? Přímo k hlavnímu vchodu. Je tam náměstí s par fontánami. Víš, kde to je? Ostatní se schromáždili kolem nás. Paranormální taktice vypadaly vyčerpaně. Všichni utrpěli různě vážná zranění. Moje lidé vypadali ještě hůř. Připravení? Tak jdeme! Vyzvala nás holy. Ještě jedna věc. Tohle byla nepříjemná část a věděl jsem, že se to holy nebude líbit a moše to asi rozčílí. Otačil jsem se k Armstrongovi. Chci si paranormální taktiky najmout. Počkat? Co? Ten chudák měl za sebou hodně zmatený den. Najmout si nás? Co to se děláš? Nechápala holy. Ať už máte jakoukoliv standardní sazbu, žádný strach, mám na to. Vybral jsem jednu z největších odměn z Fonasilu v historii, pamatuješ? Dva úkoly. Za prvé pošli pár svých chlapů nahoru do garáží. Mám tam přítele, co je možná mrtvý nebo zraněný. Postarejte se o něj. A protože šlo o peněz mi posadlé parchanty, rozhodl jsem se to upřesnit. Aby bylo jasno, je to ork, ale nevztahuje se na něj Fonasil, takže jestli mu něco uděláte, nezaplatím ani cent. Máš divné přátelé, poznamenal Armstrong. Druhá část je komplikovanější, takže dobře poslouchej. Tady je plán. Nachtmár půjde po mně a pokusí se mě ovládnout. Po tebě, predzrav po tebě, zeptal se ultimátní právník. A protože jsem vyvolený. Paranormální taktici se vyměnili nevěřícné pohledy. Na vysvětlování není čas, je to dlouhý příběh. A mluvil si toho hodně, řekl podezřívavě Armstrong. Já tvoje peníze beru všema deseti, ale nemůžu udělat nic, co by vedlo ke konfliktu zájmů s naším současným kontraktem. Tak žádný strach. Strikn bude tuhle část milovat. Podíval jsem se Armstrongovi přímo do očí. Musel vědět, že mluvím naprosto upřímně. Tohle je opravdu důležitý. Když to bude vypadat, že nachtmár vyhrál a posednul mě, musíte mě omráčit. Nezabíjejte mě, protože v tom případě si jen našel někoho jinýho. Musíte mě omráčit, klidně mě nadrogujte, zajistěte mi tělo a pak mě předejte striknovi. ZD! zaprotestovala holi. Přeskočilo ti? On tě zabije. Nezabije. Jen se mě udělá vegetáka a zahrabe mě na skládce toxického odpadu. Můj se chystal něco říct, ale já je oba umlčel. Je to naše jediná šance. S trochou štěstí ho zabijeme nebo zaženeme, ale jestli se to nepodaří, můžeme ho znovu uvěznit. V opačném případě si bude poletovat kolem, dokud nenajde někoho jako já nebo Markus a celý tohle peklo vypukne na novo. Vrátil jsem se pohledem k Armstrongovi. – Uděláš to? – pokrčil rameny. – Nevidím důvod, proč ne. – Nevadí mi tě uspat a předat šílenýmu megalomanovi, aby tě hodil do vězení. Nevidím tu nic, co by mě trápilo. A vypadá to, že dostaneme zaplaceno dvakrát. Dodal ultimátní právník. Počkat, když zemřeš, jak nás vyplatíš? Armstrong ho zarazil. Ne, Shane, to je v pořádku. Tohle udělám zadarmo. Ale tady pit mi bude dložit velkou laskavost, až tohle všechno skončí. Nebyl čas o tom debatovat. Jenom v případě, když mě posedne, zdůraznil se mu. Armstrongův velký falešný úsměv vypadal ještě zlověstněji, když byl celý umazaný od slizu. Samozřejmě, pane Pité. Paranormální taktici jsou nejlepší v oboru. Jste v dobrých rokách. Tohle by raději mělo vyjít.